а свічку, вибачайте, їм ніхто не світив. Що носили після весілля в зубах? Та чи одно носили? Це ж Петруню і її тата, а не Івана, язиками носили. А Іван що? Іван Газда. Івана за таке багатство в сраку цілувати, а не дутися годиться. Так що то, що треба подумати... Нащо Андрій казав Іванові про Петруню з Дмитриком. Не інакше, як брехав від заздрості. О, то такий хлоп, що не всядеться, поки своє відділки не візьме. А тут, видно, дістав по руках. Іван за свою Петруню певен. Петруня якось занадто довго вибиралася в сіни. Довго гриміла тисовим засовом, зате так різко відчинила двері, що Іван ледве встиг відступитися. На груди йому не падала. Та він цього й не чекав. Мовчки світила навіщо аж дві лампи. І Варварчук подумав, що вона таки рада, що чоловік нарешті вернувся. Живий, неушкоджений. Точно рада. Бонде біліє, розстелена на постіль. Дивно. Вона спить на постель, а не на печі. І сорочка в неї не буде на мережі на білим. Я прийшов з воїни, перше, що сказав Варварчук жінці. Я буду спати. А говорити будемо завтра. Взяв її за руку і потягнув до ліжка. Тільки якусь мить він відчув у ній опір. Одну мить. А далі вона слухняно лягла під стіну, а Іван повернувся до неї обличчям. Шкарубка рука його повільно звивалася по її сорочці, від голови до ніг і назад до голови, і шкіра її від того бралася неначе пухирцями». Руки Іванової на собі ще не знала. А через два місяці сів Іван на стільчик посеред хати, а Петруню поклав на коліна перед себе. «Присягай, що не була невірницею!» І тоді вона подивилася йому в очі знизу до гори так ніби ж меню гарячої води меже очі сипнула, ніби блискавкою його проткнула чи на кіл посадила. Вона нахабно дивилася на чоловіка і говорила так само нахабно і сміло. Я тобі в церкві перед людьми і Богом присягала. Присяги я не ламала, а тепер що присягати? Ти, мій шлюбний чоловік, маєш право перевірити, чи я перед тобою чиста. Ти мене не пробивав, а як хочеш знати, чи вірна я тобі, розпечатай мене, хоч зараз. В її голосі одночасно було стільки зневаги й зверхності, відчаю і неприхованого торжества, а у небаченому розквітлому тілі Справжньої жіночої сили, що Варварчукові зробилося млісно. Проте Іван промовчав, лише заборонив Петруні показуватися поза ворота обістя мала сидіти вдома. А коли йти до церкви чи куди-інде, тільки в супроводі Івана. Однак Петруня на ворота ніколи не дивилася. Лише мовчки снувала між хатою, стайнею, клунею, криницею, стодолою та пивницею. Та коли одної дня Варварчук таки заздрів, як його жінка з вершечка сіна в саду з прикладеною дошком долоною пасе очима чев'юкового господу, а там так само під дошок долоною в її бік тягнеться Дмитрик, пішов Іван до грецька Кейвана. Вони хоч і воювали по різному на війні, але вояк вояка так ще в такій справі зрозуміє.